Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholm på 88 MHz Det här programmet sänds första gången lördagen den 19 februari 2011 klockan 14.00 Med två repriser, det på söndag klockan 09.00 Och på torsdag klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström Och idag tänkte jag börja med den riksdagsdebatt som hälls i veckan nämligen utrikesdebatten den sändes i, till en början åtminstone i såväl program 1 som är SVT 2 och kunskapskanalen. Och jag noterade att sen Olof Sällström han var uppe tre gånger, det alltså vår representant i debatten. Han föll inte ur ramen, tycker jag, i jämförelse med övriga partiets företrädare. Och det är någonting som han delar med övriga SD-representanter framträdanden i riksdagen. Åtminstone vad jag har kunnat notera. Och det är givetvis ett problem för de övriga partierna som hoppats och kanske till och med trott att de skulle få möta ett gäng pajasfigurer i riksdagsdebatterna. Nu är det snarare så att man för säkerhets skull ofta undviker att ta repliker på våra företrädare. Det är någonting jag redan noterade i partiledardebatten där det endast var Folkpartiet och Kristdemokraternas partiledare som tog replik på Jimmy Åkessons anförande. Och de båda lyckas ju inte särskilt väl. Åker som däremot, han tog replik på samtliga övriga partiledars anföranden och klarade den uppgiften kanske till och med bättre än sitt i och för sig utmärkta inledningsanförande, och jag vill nämna det här eftersom man i replikrundan inte kan förbereda sig lika väl som ett väl genomtänkt anförande. Ja, att våra riksdagskandidater har skött sitt uppdrag i riksdagens talarstolar på ett utmärkt sätt, det tycker jag bekräftas av att partiet stadigt stärks i opinionsundersökningarna. Ja, men nu till utrikesdebatten och den var i och för sig inte särskilt intressant egentligen och det är knappast förmånande att det mest handlade om Egypten. Men jag tänkte i alla fall ta upp en del av vad Sällström förde fram. Han tog då bara på tillfället att starkt kritisera socialdemokraterna för deras medlemskap i den här socialistinternationalen. Och han hänvisade då till Socialdemokraternas återkommande uttalanden om värdegrund i samband med att man diskuterar socialdemokraterna. Svensson sa så här att Socialdemokraternas tal om demokrati och mänskliga rättigheter ekar en smula ihåligt. När man betänker vilka partier, bland annat då Mubarak's maktparti i Egypten, man valt att omge sig med. Selström menade att det är bra att veta när socialdemokratin diskuterar människosyn och människovärde och använder, som han uttrycker det, modeordet värdegrund. Han uppmanade Socialdemokraternas representant Urban Alin till en jämförelse mellan SDs partiföreträdare och de avskyvade brott mot mänskligheten som vissa av era kompisar är ansvariga för. Och han ställde frågan om Socialdemokraterna delar värdegrund med övriga medlemmar och påpekade att man faktiskt kan lämna socialist så vitt jag hörde så fick jag inget besked om det här med om Socialdemokraterna delar värdegrund med de här diktatoriska maktpartierna. Ja, sen ifrågasatte Sellström alliansregeringens ambition att söka plats i det som kallas FNs råd för mänskliga rättigheter. Och han... Vänster alltså kallar det här för en pajas Och det tycker jag gjorde med all rätt. Eftersom eh, när man vet att diktaturer som Iran, Sudan och Saudiarabien är medlemmar. Och liksom det dagsaktuella Libyen. har framförde att detta råd då är ett löjets skimmer över FN. Och menade när det gäller FN att Sverige inte bör dra sig för att framföra vad han kallade konstruktiv kritik. Ja, Sven Olof, han var ju vår första kandidat i valet till Europaparlamentet. Och det är ju då för öga förvånande att han uppehöll sig vid Sverige och EU. Och konstaterade bland annat i ljuset av att Sveriges riksdag lämnar över allt mer makt till EU. Att Sveriges inflytande på EUs politik är ungefär en tredjedel så stor som Sverigedemokraternas inflytande över politiken i riksdagens kammare. Och det baserar han då på antalet ledamöter i dessa församlingar. Han behandlade även Estes biståndspolitik och menade att inriktningen ska vara fattigdomsbekämpning att hjälpa de mest nödlidande istället för att som nu i stor utsträckning vara ett stöd till socialistiska diktaturer och till korruption och han vände sig mot att Sverige ska vara, som han uttryckte det, bäst i klassen när det gäller bistånd och menade att 0,7% av BNI räcker och att vi bör se till våra egna samhällsbov först innan detta kan ökas. I sammanhanget så nämnde han också att Sverige är nettobidragsgivare till EU. Det vill säga i förlängningen att överföringar sker från svenska pensionärer till EU. Jag ska också nämna att Sällström passar på tillfället att uttrycka följande. Sverigedemokraterna är ett sverigevänligt parti. Vi ställer oss bakom tanken att Sveriges folk, liksom all världens folk, har rätt till frihet och självbestämmande. Man undrade också när den svenska regeringen i likhet med de inflytelserika europeiska ledarna Merkel i Tyskland, Cameron i Storbritannien och Sarkozy i Frankrike alltså när vår regering ska komma insikt och offentligt avstånd från det mångkulturella projektet. Och beträffande svensk invandringspolitik och ministermötet i Irak om havererad integrationspolitik så önskade Sällström att man även kunde tala klarspråk i riksdagskammaren. Jag har så långt den utrikespolitiska debatten i riksdagen. Men i det här sammanhanget så kan jag inte undgå att ta några rader ur metro som jag hittade för en knapp månad sen. Och det var dels den 24 januari med rubriken Billström förtydligar sig. Och det står så här då. Migrationsminister Tobias Billström, M. Försökte igår förtydliga sig efter kritiken mot vad han påstås ha sagt vid ett möte på USAs ambassad i Bagdad 2007. Nu säger han så här då. Det jag har sagt i den svenska asylpolitiska debatten, det är det som gäller. Och det har han uttryckt i Eko i Sveriges Radio står det här i den här notisen. Sedan dagen efter den 25 januari så hittar jag följande notis. Skulle jag hitta några anteckningar handlar de alldeles säkert om något annat utrikesminister Carl Bildt än han kan inte minnas något samtal med USAs ambassadör om att hedersrelaterade mord får svenskarna att kräva hårdare flyktingpolitik den här undertryckta uppfattningen som man inte vågar framföra offentligt uppfattar jag att den delas av en stor del av moderaternas gräsrötter men tyvärr är det ju så att vill man framåt i partihierarkin så tvingar man sig att gå på Reinfeldts föga, sverigevänliga linje i frågan. Ja, nu så tänker jag ta och läsa ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna. Och den har rubriken SD krävde öppnade stasiarkiv i riksdagsdebatt. På torsdagen, alltså i den här veckan, debatterades en interpellation från sven och Sällström om att öppna de svenska stasiarkiven som idag är belagda med sekretess. Forskaren Birgitta Almgren fick 2010 tillgång till handlingarna. men hotas med fängelse om hon avslöjar några namn. Bland namnen finns enligt Almgren poliser, säkerhetspoliser, politiker och journalister. Justitieminister Beatrice Ask gav i debatten inga löften om att lätta på sekretessen i arkiven. En som forskarrapporten visar att makthavare <hör> finns med i arkiven. Ur Sällströms debattinlägg. Förstår inte ju hur oerhört provocerande det är att den borgerliga regeringen nu väljer att skydda de som ville oss illa? Jag kan lova ministern att denna fråga kommer vi Sverigedemokrater aldrig att släppa. Den kommer att förfölja er ända in i nästa valrörelse och längre än så om nödvändigt. Och ytterligare från Sällström i den här debatten, denna fråga upprör mig. Jag kan inte förstå hur en borgerlig minister kan vägra att medverka till att vedra ut socialismens brott mot mänskligheten. Jag tycker att justisministern borde fundera över sin position, sa alltså Sven-Olof Ja, nu är det hög tid för en musikpaus. I år är det ju hundra år sedan den världsberömde svenska operasångaren Jussi Björling föddes. Och därför blir det idag stycken med sång av honom. Och som så ofta för, så lutar jag mig mot slagerkavalkan. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och vi hörde just ett stycke ur operetten Charles' förstinnan med sång av Jussi Björling från 1932. Han föddes i Borlänge och dog redan 1960, endast 49 år gammal. I en artikel i DN i januari så noterar man hans enorma framgångar på världens operascener, bland annat i USA. Men det finns också ett stycke som ett utslag av, ja, man kan eventuellt kalla det svensk kulturpolitik. Och jag ska läsa lite här rubrik Ingräs och så det här stycket om svensk kulturpolitik. Världen minns en ödmjuk tenor. I februari är det hundra år sedan Sveriges store tenor Jussi Björling föddes. Världen över planeras konserter och konferenser till tenorens ära. Sen står det så här. Trots hans internationella berömmelse var det svårt att få staten att finansiera jubileumsfirandet. Just i sällskapet uppvaktade Kulturdepartementet med önskan om statligt engagemang men fick avslag. Även Kulturrådet sa nej. Inte heller fick man ja på förslaget om ett jubileumsfremärke. Beslutet kunde firandet finansieras bland annat med bidrag från privata donatorer samt från Båhlänge, Björlings hemkommun. Och det enda kommentar man behöver komma med är väl att när det gäller mångkulturella aktiviteter så brukar det då alltid finnas pengar. Ja, jag nämnde ju tidigare att våra riksdagsledamöter överlag sköt sitt uppdrag över förväntan med ett beklagligt undantag. Och det här sättet man sköt sitt uppdrag har ju stärkt partiet i opinionen. Och i veckan så kom Aftonbladet United Minds mätning och på partiets hemsida så redogör man för detta. och skriver Sverigedemokraterna får rekordsiffror i United Minds senaste mätning. Partiet erhåller 8,5 procent av rösterna, vilket är en ökning med 1,5 procent. SD är nu fjärde största partiet. Samtidigt backar både Socialdemokraterna och Moderaterna. Cykelförhållandet mellan blocken är i stort sett oförändrat. Så här ser siffrorna ut. och Så kommer en listning här om SD på 8,5. Moderaterna 31,8. Folkpartiet 7,2. centen 4,4. KD 4,6, alltså något större än centen. Sen har vi de rödgröna, Socialdemokraterna 25,6. Vänsterpartiet 5,1 och Miljöpartiet 11,4. Det står också här att 1158 personer intervjuades på webben. Mellan den 17 januari och 13 februari. Ja, siffrorna talar ju för sig själva. Och det som egentligen förvånar mig är att Miljöpartiet fortfarande ökar- och i denna mätning till och med aningen mer än SD. Jag undersökningen det behandlas självfallet mer utförligt i Aftonbladet. Och jag ska ta några rader här ur texten. Jättarna rasar opinionen. Både S och M tappar i senaste Aftonbladet, United Minds. De borgerliga småpartierna har fått mer utrymme. Samtidigt ökar Sverigedemokraterna. S ligger nu på sin lägsta nivå i modern tid. Sannolikt har en del av väljarna försvunnit i Miljöpartiet trots stundande språkrörsbyte. Det står också att Socialdemokraternas ledande företrädare verkar vara mer fokuserade på det interna spelet inför partiledarvalet än att ägna kraft åt att vara ute och opponera och det kan man ju kanske förstå. Moderaternas nedgång handlar om en normalisering skriver man här. De låg lite högt i förra mätningen. Men det är också så att Reinfeldt och Borg har syns lite mindre om de borliga småpartierna har fått mer utrymme. Det står vidare att de är väldigt stabil. Vi har lite av ett väntläge och det krävs en större händelse för att ändra på det. Till exempel en ny gästledare, nya språkrör eller ett partiledarskifte på den borgerliga sidan. En större politisk fråga som berör människor som till exempel sjukförsäkringsdebatten kan också förändra opinionen. Sen står det lite om oss och Sverigedemokraterna har den senaste veckan dragits med negativ publicitet. Att SD ändå går fram i mätningarna hänger samman med att Betsell inte är tillräckligt känd för väljarna. Det är annorlunda om det drabbar toppföreträdare. Den enda Sverigedemokraterna som är känd är Jimmy Åkestam skriver man här i Aftonbladet. Ja, för en månad sen så var det en riksdagsdebatt om skolan. Och den hade då rubriken kan man säga Svensk skola illa ute. Och den här debatten den var begärd av Socialdemokraterna. Vår i debatten det var Rickard Jomsoff. Han talade för ett förstatligande av skolan och om problem orsakade av friskolor. Och han sa då bland annat så här. Det är bra att friskolorna finns men de är för många. Och tillå att han själv i Hemkommunikans krona flera gånger var det med att säga nej till friskolor. Eftersom de hotade kommunens möjligheter att driva bra skolverksamhet. Och I det här sammanhanget så skulle jag vilja nämna en av mina farhågor när det gäller skolan. Nämligen att betygssättningen kan bli ett konkurrensmedel. Det är så att skolor där man sätter för höga betyg får ju en konkurrensfördel eftersom betygen ju, som alla vet kan vara avgörande för fortsatta studier. Ja och när vi är inne på skolan så tänkte jag att vi skulle titta lite på skolvalet och då har jag valt gymnasieskolorna eftersom jag tycker det är mest relevant i det här sammanhanget. Och jag har inte sett särskilt mycket i media om det här och jag har som sagt, förklaringen är väl egentligen ganska självklar och det är ju Sverigedemokraternas enorma framgång. Jag har tittat lite bland resultaten här och jag har hittat hela landet om man då tittar på andelen röster så har Moderaterna 23 procent, Socialdemokraterna 22. Och sen kommer SD starkt på tredje plats med hela 15 procent. Miljöpartiet har 13. Eh, ja, centen har 5, Folkpartiet 8, Vänstern 7. KD klarar inte riksdagsbären här, har knappt 3 procent. Och Piratpartiet har också 3 procent, faktiskt något lite mer än vad KD har. När det gäller Stockholms län så har jag också tittat på det. Där så är Moderaterna väldigt mycket större än Socialdemokraterna, 28%. Socialdemokraterna har 18, Miljöpartiet 15 och där kommer SD på fjärde plats med 10%. Även här så är Piratpartiet med 3% större än KD som fick 2%. procent. Jag kan titta på... I kommunerna i länet. Urvalet är förstås väldigt litet. Alla skolor har inte haft skolval och i vissa kommuner så finns det kanske bara en enda skola som registreras här då. Men vi kan notera att i Vallentuna så fick SD 26% procent, och Järfäda 20%. Mellan 15 och 19% procent var det i Värmdö, Solna, Upplandsvesby och Sundbyberg. Mellan 12 och 14% procent i Haninge, Hortelje, Salen, Upplandsbro, Huddinge, Södertälje, Täby faktiskt Solentun och Botkyrka. Där under 10 procent var det bara Stockholms stad samt i Danderyd, Lidingö, Nacka och Österåker, vilket är inte är särskilt förvånande. Övriga e, kommuner saknades resultat för. Jag Kan också nämna att i Vallentuna så blev vi största parti, i Ärfsella Värmdö och Sunderberg så blev vi näst största parti och i åtta av kommuner så blev vi tredje största parti. Ja, efter det här så tar jag ytterligare lite musik och det är åter en inspelning av Jussi Björling. Även denna är från Slagerkavalkaden och inspelad 1933 och den heter tango -flickan. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag har just fått ett så kallat ordförandebrev, daterat februari 2011. Och jag tänkte läsa det i sin helhet. Det är alltså Jimmy Åkessons ordförandebrev. Partivänner, fem månader har gått sedan succévalet i höstas. Det har varit fem omvälvande månader. Riksdagsinträdet har inneburit många nya erfarenheter. Att vara ny i riksdagen är inte lätt för någon, oavsett vilket parti man tillhör. Att komma in som helt nytt parti, utan någon färdig struktur, utan ett fungerande kansli, utan personal och utan vana av hur arbetet bedrivs är en gigantisk utmaning. Särskilt om man kastas in i budget- och kvotationsperioden, när det man framförallt behöver är arbetsro. Även om mycket jobb återstår innan alla de mest grundläggande bitarna är på plats, vill jag ändå påstå att vi nu börjar få ordning på riksdagsorganisation och det politiska vardagsarbetet. Sverigedemokraterna är aktiva i debatterna, vi påverkar politiken. Det var inte bara i riksdagsvalet vi nådde framgångar. Även i kommuner och landsting gjorde vi stora framsteg över hela landet. Den extrema belastningen i riksdagen har tyvärr gjort att det uppstått något av ett glapp mellan riksorganisationen och den lokala verksamheten. Många som fram till valet hade ledande roller i respektive distrikt och kommuner har försvunnit i riksdagen. Antingen som politiker eller tjänstemän vilket naturligtvis ställt till problem på många håll. Det är något jag beklagar, men också något vi arbetar för att komma till rätta med. Ju mer som faller på plats i riksdagen, desto mer kraft kan vi ägna åt andra interna anledningsheter. Dessvidare vedrar jag om tålamod med allt som inte fungerar tillfredsställande. Framgångarna i kommun och landsting innebär att partiet har begåvat med stort antal nya fritidspolitiker som företräder Sverigedemokraterna på ett utmärkt sätt. Jag som dagligen följer medierapporteringen kring partiet över hela landet fyrs av glädje och stolthet när jag läser om alla initiativ som tas lokalt. När jag själv gick med i partiet hade vi totalt fem kommunfullmäktige mandat i hela landet. Idag är vi närmare 700 sverigevänner som varje månad företräder omkring 150 000 väljare i olika parlamentariska församlingar. Det är en fantastisk utveckling som vi alla har del i. Tyvärr är det sällan för det föredömliga engagemanget lokalt som får genomslag i media. Istället har det varit några få mindre goda exempel som fått sätta bilden av partiet. Enskilda partiföreträdare har vid några tillfällen sedan valet visat prov på grova ideologiska avvikelser genom motbjudande direkt-rasistiska uttalanden. Det är helt oacceptabelt. Vår kritik av den misslyckade invandring och integrationspolitiken har ingenting med rasism att göra. Sverigedemokraterna står för en öppen svenskhet. Nationell identitet sitter inte i hudfärgen eller någon annan del av kroppen. Svenskheten sitter i beteende och värderingar. Det har jag skrivit styckt under här. Egen del. Svenskheten sitter i beteende och värderingar. Kan man inte ställa upp på detta enkla grundläggande saknar man anledning att vara kvar i vårt parti. Då ska man söka sig någon annanstans. Partivänner, Sveriges här i sitter jag tillsammans med min stav och planerar vårens aktiviteter. Från och med april kommer jag ge mig ut på min årliga distriksturné med ambitionen att före sommaren hinna med att besöka så många delar av landet som möjligt. Den här gången ser jag extra mycket fram emot att få träffa alla nya partivänner som tillkommit sedan valet. Tänk, nu är vi över 6000 medlemmar. Ännu en fantastisk siffra jämfört med bara några två år sedan. I maj blir det omval i västra Götalandsregionen och delar av Örebro kommun. Således är det snart dags för valkampanjen, igen. Om än i något mindre skala än senast. Det ser jag verkligen fram emot. Även om skölden och hårda vinden just nu avskräcker från aktiviteter utomhus. Vi hoppas att vi snart får möjlighet att ses. Signerat Jimmy som partiledare. Och jag tycker även att vi har tid för lite små notiser. Börjar med då att i tidigare program så beklagar mig över att ESM sammanställning över Sveriges hundra viktigaste opinionsbildare. Men Jimmy Åkesson då på en uppseendeväckande femte plats inte noteras särskilt mycket i media. Och jag har väl inte anledning att tycka annorlunda idag även om jag har hittat ytterligare lite notis och då idén. Och I det ens fall bor nog på politiska redaktör Peter Wolodarski hamnar på tredje plats, även om man då nämner Åkesons femte placering. Ja, vi har kunnat notera att Marine Le Pen efterträdde sin far Jean-Marie som partiledare för Franska nationella fronten. Han trädde tillbaka uppenbarligen av åldersskäl. Jag hade själv nöjet att bevista partiets kongress i Nis för ett antal år sedan och Le Pen gjorde då ett oförglömligt intryck på mig genom sitt sätt att agera och tala. Och jag tycker det är lite tråkigt att vår syn på honom och hans parti kanske präglas av samma krafter som kallar SD för främlingsfientligt. Och det kan ju vara någonting att ta till sig. Ja... Sen har vi också, jag kan inte låta bli att ta med Jimmy Åkessons avskedsord till Mona Sahlin. Den jag då hittade i DN. Och han säger så här då. Mona Sahlin har blivit en symbol för det vi kämpade mot. Nämligen det misslyckade mångkulturella projektet. Och så står det under bild på Åkesson då. Jimmy Åkesson, SD och Mona Salins betydelse för Sverigedemokraterna. Sen avslutningsvis så tänkte jag ta någonting jag har sett på svenska dagbladets sida. Där man då för fram att en kommun från det i Vetland uteslutits ur facket Transport. Och jag ser ju personligen väldigt lite värdig att vara med i facket. För